ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيرنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما الله أيها المؤمنون اتقوا الله قوسيكم وإياه يبيتقوا الله فقد فاز المتقون Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Aisyah kata dia, Qala bin Abbas radiyallahu anhu, Hadithin nasa kulla jumatin marah, فَإِنْ أَبَائِهَا فَمَرَّةَ إِبْلِغْ فَإِنْ أَكْسَرْتَ فَسَلَّمَ الرَّاحِ ولا تُمِلَّ النَّاسَ حَازِ الْقُرآنِ ولا أُلْفِيَنَكَ تَأْتِ الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فتقطع عليهم حديثهم فتميل لهم ولكن انصت فاذا امروك فحدثهم وهم يشتهون وانذر شجاعا من الدعاء فجتان Faini akuhud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Asyhaba, tidak berbuat demikian. Atau seperti yang dikatakan dalam hadis sahih riwayat Al Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Ikrimah, radhiyallahu anhu. Ikrimah ini dia anak Abu Jahal. Dia anak Abu Jahal walaupun bapa dia samping tetapi anak dia orang kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekerimah menceritakan bahawa seorang sahabat yang lain yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ada menceritakan. Kata Ibnu Abbas, hadithinna nasa kulla jumaah Ibn Abbas kata, hendaklah kamu memberi pengajaran kepada manusia sekurang-kurangnya seminggu sekali. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Dia kata, sebagai satu orang manusia yang ada ilmu, maka hendaklah dia sampaikan ilmu dia setidak-tidaknya seminggu sekali. Ataupun adalah hadis ini dia kata, Kula jumuatin marrah. Tiap satu jemaat sekali. Maksud dia seminggu sekali. Fa'in'abaita famarratain. Dia kata kalau tidak pun, seminggu dua kali. Kalau tidak seminggu sekali, tambah lagi. Seminggu dua kali. Dia kata Perin aksarda pada pasalah sama ras. Kalau kamu nak banyak lagi, seminggu tiga kali. Jadi kalau sekiranya masjid itu nak buat program, itu maksudnya. Kalau sekiranya satu-satu masjid itu nak buat program, dia kata buat seminggu sekali pun kira okey. Kalau nak buat seminggu dua kali pun cantik juga. Kalau nak buat seminggu tiga kali pun tak apa. Itu maksudnya wa la tumillan na hadzal qur'an tapi jangan sampai dengan kerana kamu menyebabkan orang jemu dengan Quran. Itu maksudnya. Maksud apa? dia apabila kata tak mahu lah sampai tiap-tiap malam ada yang akhirnya menyebabkan orang jadi jemu pula. Jangan sampai orang jadi jemu dengan Quran. Jadi, kalau sekiranya buat program seminggu sekali, itu kira okey. Kalau sekiranya buat program di masjid itu seminggu dua kali, itu kira cantik. Kalau sekiranya buat program di masjid itu seminggu tiga kali, itu kira banyak. Itu kira banyak. Quran, Jangan terlampau banyak sampai menyebabkan orang jadi jemur. Tidak. Tentang, kita lagi yang dengar ceramah. Kita pergi sekali, kita tetap bagus semua, kita kita pergi dua kali dengan orang yang sama. Ada setengah kita dengar. Dah itu dia ulang lagi. Kita pergi dengar tiga kali. Kita dengar lima kali. Kita cakap dia nikah. Dia ulang buah itu. Ada tak ada kita rasa macam itu? Ada. Pasal apa? Orang dah mula jemur lah. Dia mula dah. Dia ni, tak ada benda lain. Ni. Dia ulang yang tua je. Sampai tujuh kali dengar. Orang tahu dah dia nak kata apa. Tahu dah tali yang dengan dia keluar keluar pergi datang. Keluar sungguh. Orang kata. Bila sampai peringkat tu, makna dia apa? Makna dia orang dah jemu. Maka sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, yang bernama Abdullah bin Abbas, ini dia mengingatkan benda ni. Dia kata kalau nak buat pengajaran, kuliah, pengajaran agama dan sebagainya, dia kata seminggu sekali tu dah kira okey. Kalau nak buat dua kali itu kira cukup cantik. Kalau buat tiga kali itu dah kira, -kira banyak. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya sala <tuk> tumil lana hadzal quran. Ah. Jangan kamu dengan kerana kamu buat maka akan kamu jadi jemu dengan quran. Ah. Jangan macam tu. Nabi kata lagi wala wala ulfiyan nakati alqaum wa hum fi hadits min hadithihim. Fataqustu alaihim fataq qadun 'alayhim hadithuhum Kemudian yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Maka janganlah sampai aku dapati kamu kamu mai kepada satu kumpulan orang. Nabi kata aku tak mahu tengok benar ni. Aku tak mahu tengok di kalangan kamu apa nampak ada satu kumpulan orang duk bersembang hampapi wahum fi hadithin min hadithihim Dereka ni tengah duk sembang tentang satu-satu benda kamu pi join sekali fataqsu alaihim kamu pi join depa kamu pula buka cerita kan orang kena dengar cerita kamu Nabi kita aku tak mahu orang yang macam ni aku tak suka ada tu kumpulan orang duk sembang dia lalu dia nampak orang duk sembang dia pi dia pi join sama dengan kumpulan yang duk sembang tu dia masuk dia jadi teguh dia kasi sembang dia pi masuk dalam kumpulan tu kumpulan tu ada cerita duk sembang lepas duk sembang cerita depa kita pi masuk kita overrule habis cerita depa ni habis dengar cerita depa dengar cerita kita kita pi masuk terus kita punya cerita yang dominan dalam sembang tu Nabi kata, aku tak mahu tengok orang yang lagu ni. Nabi kata, فَتَقَطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ Dan kamu telah memotong cerita mereka itu. Tak bagus. Itu adab yang tidak baik. Bahkan Nabi kata, فَتُمِنْ لَهُمْ Bahkan lebih teruk lagi, Depa duduk macam Kamu pergi masuk, Kamu pergi buka cerita, Depa kena dengar cerita kamu, Depa menyampah pula dengan cerita yang kamu bawa patu milahok depa jemu dengan cerita kamu. Sampai depa nak bangkit, kalau bolehnya nak bangkit, tapi depa pula duk fikir nak jaga hati kita. Hadok ada tu hadok sembang daripada tadi tu bila kita masuk pi kita buka cerita kita. Depa tak suka dengar cerita kita tapi nak bangkit tadi kita kata apa? Jadi terpaksa duk duduk duk hanguklah. Ya betul, ya betul, ya betul. Ya, betul. Semacam macam kana nak ambil hati kita aja semacam macam perkara nak ambil hati kita aja sebenarnya depa menyampah dengan kita. Nabi kata ini adab tidak elok. Nabi kata. Walakin ansit. Nabi kata akan tetapi kalau sekanya kamu nak pi join juga, kamu nak pi dulu sama dengan depa yang dok cerita ni, ansit. Diam sudah. Pasal liqa' itu ataupun kumpulan itu duduk sembang cerita mereka. Kita baru pi masuk, kita jaga adab kita. Kita masuk, kita dengar sudah. Kecuali mereka tanya kita, mereka suruh kita cakap, baru kita cakap. Kalau tidak, Nabi kata, walakin ansit akan tekapi, kamu sepatutnya diam sahaja. Faizah amaruka fahadithum. Apabila mereka suruh kamu bercerita, maka bercerita Wahum Maka dengan kerana itu, mereka suka kamu. Bila guna. Bukan semua orang suka dengan kita sembang. Kita memanglah, kita bila kita sembang, kita berasa orang suka. Tapi sebenarnya, bukan semua orang suka dengan cakap kita. Kalau kita pergi masuk... Dapat tanya kita, dapat suka dengan kita cakap, kita cakap maka ketika itu tidak jadi salah. Tapi kalau kita masuk kita tidak buka cerita sampai dapat terpaksa dengan cerita kita maka itu adalah tidak elok di sisi Ulama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dia kata wanzuris saja minat doa fajatani bohoh fa ini ahliut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabuh la yaf'alu nadzik kemudian kata ibnu abbas dia kata perhatikanlah doa yang bersajak-sajak doa yang bersajak-sajak bila baca doa ni dia punya gaya suara tu bersajak bunyi nabi kata eh, kata ibnu abbas perhatikan orang yang doa bila dia doa bunyi bersajak-sajak fajatan ni bohong dia kata hendaklah kamu jauhi doa yang seperti itu Doa dia tu bunyi itu gong gong gong bunyi itu hebat bersajak-sajak begitu jauhilah doa yang seperti itu. Fa ahid itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah la yafa'aluna dhalik. Kata Ibn Abbas, sesungguhnya aku mengetahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang berdoa seperti itu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslim dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, jadi adab berdoa yang ditunjukkan oleh Nabi dan yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi, yang ditunjukkan oleh ulama-ulama yang besar-besar, ulamak yang maktabat, doa ni seolah dia maslum. Doa ni seolah dia maslum, minta biarlah dengan suara hati. Dia kata. Sekira-kira orang dengar-dengar begitu sahaja tidak terlalu disajak-sajakkan bacaan doa itu maka itu lebih beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari muslimi dan muslimah yang dirahmati Allah jadi pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil ialah pengajian agama ini baik jika diadakan tetapi janganlah sampai ke peringkat menjemurkan, itu satu yang kedua Pengajaran yang boleh kita ambil ialah Jaga adab ketika bercakap Dengan kawan-kawan Jangan kita serbu masuk Dalam satu majlis bercakap orang Dalam keadaan Kita tidak menjaga adab Yang akhirnya menyebabkan orang Benci kita Dan yang ketiga Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis ini Ialah Nabi SAW dan sahabat-sahabat tidak mengamalkan doa yang bersajak saja. Begitu. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. radhiyallahu anhu. Kata dia, Ya ayuhan nas, Man alima shay'an, fal yakul bih. Wa man la ya'lam, fal yakul allahu a'lam. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المكلفين أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري المسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ديكتا kata dia wahai manusia man ali ma syai'an falyaqul bih Bagaiman siapa tahu satu-satu ilmu bagi tahu kat orang lain sama tu ibnu mas'ud seorang sahabat nabi yang juga ulama tafsir yang terkenal dia kata dalam hadis ini, dia kata man ali ma syai'an falyaqul kalau sekiranya ada orang yang tahu apa-apa bagitahu tahu orang lain sama kita kadang-kadang ada 2 3 benda yang kita tahu, yang kita rasa kawan yang dok kerja sama dengan kita tak tahu benda tu. Maka kita bagi tahu apa yang kita tahu. Wa man la ya'lam falyakun Allahu a'lam. Dia kata tapi kalau sebenarnya kita tak tahu tentang satu satu benda, orang tanya kita, kita kata Allahu a'lam. Tuhan yang lebih tahu. Dengan tinduk belah jawab juga orang tanya benda tu kat kita kita tak tahu ataupun kita tidak pasti tentang benda tu jangan pi duduk belah jawab juga kita kata wallahu alam nanti aku tanya siapa-siapa yang tahu nah, soalan tu tanggung tak dulu dia kata fa inna minal ilmi an taqula lima la ta'lam ta allahu alam dia kata kerana sesungguhnya dianggap ilmu kalau sekiranya seseorang itu dia tak tahu satu-satu benda, maka dia kata Allah Huwaela. Itu juga ilmu. Orang tanya kita satu benda dan kita tak tahu tentang benda itu, kita kata Allah Huwaela. Adapun kita kata Allah Huwaela, Allah yang mengetahui. Kita kata Allah Huwaela itu juga dianggap sebagai satu ilmu. Kita ada ilmu, maka dengan ilmu yang ada itu kita tak jawab kalau kita tak tahu. Itu ilmu. Begitulah. Qala Allahu Ta'ala linabiyyi, dekata Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Allah kata, Kul ma as'alukum alaihi min ajrin." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak minta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku ini. Allah suruh Nabi Muhammad katakan kepada umat dia, dekat orang yang hidup zaman dia kata dekat depan ma as'alukum alaihi min ajril ni aku duk buat kerja dakwah, aku duk mengajak kamu tentang agama dan sebagainya, bukan aku cari makan cara ni aku tidak letak harga, aku tidak minta upah, aku tidak letak berapa aku mau untuk bercakap agama ni, tak letak dia bagi tahu dekat orang-orang ni semua wa ma'ana minal mukallifin dan aku bukannya termasuk dalam kumpulan orang yang suka mengada-adakan benda-benda yang aku tidak tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah suruh kata macam tu Kalau nak tengok ayat penuh dalam Quran ayat 57 surah Al-Furqan Allah sebut tentang benda ni firman Allah kul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa ah an yattakhidha ila rabbih sabila Subhanallahu alazim Allah suruh Nabi Muhammad kata, aku tidak minta kepada kamu upah daripada ajak ugamah aku ni. Aku tidak minta upah. Melainkan yang aku harap daripada kamu ialah supaya kamu patuh untuk mengikut jalan Tuhan kamu. Nabi Muhammad kata, aku tak minta apa ke Abah. Cuma yang aku harap dekat Allah ni mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada kamu dan kamu ikut apa yang Tuhan aku suruh aku beritahu dekat kamu. Itu yang aku nak Kalau semua orang boleh ikut apa yang Allah nak Itu sudah cukup untuk bagi satu keselesaan kepada aku Hadis yang kita baca tadi Hadis sahih Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Daripada hadis ini boleh kita simpulkan Yang pertama Ilmu wajib disampaikan Kita ada sedikit ilmu Sedikit itu kita sampaikan Yang kedua mengaku tidak tahu tentang sesuatu benda itu lebih baik di sisi Allah daripada kita buat pandai-pandai sedangkan kita tidak tahu. Dan yang ketiga, dakwah Islam ini semata-mata mestilah matlamatnya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan baharul Maji jilid 6. Bahrul Maji jilid 6 Kita sampai pada Muka surat 30 35 34 bawah tu Muka surat 34 Yang bawah tu, yang tu sikit saja Sebenarnya patut kita perhabis boleh lepas Muka surat 34 Di bawah tu dia kata Membanyakkan talbiyah di dalam ikhra Kata Imam Al-Ghazali Yang kelimanya yang kelima daripada yang dia bagi tahu dekat kita dulu ni. Eh? dia bagi tahu dekat kita tentang adab-adab ihram. Yang kelima daripada adab ihram itu ialah disunatkan kita membaharu akan talbiyah dengan sentiasanya di dalam ihram. Daripada kita mula niat ihram atas kapal terbang ni, bila sampai di miqat dia nanti buat pengumuman atas kapal terbang. Dia nanti kata assalamualaikum kepada bakal tetamu Allah sekalian. Kita sedang melalui kawasan miqah. Kepada tuan-tuan. Sila berniat ikhram. Bagi orang yang niat. Bagi orang yang bercadang untuk buat haji tamat tu. Maka dia niat ikhram umrah. Nawaitul umrahka wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan umrah. Dan berihram dengannya kerana Allah ta'ala. Bagi orang yang buat haji ifrat. Maka atas kabar taubang dia dia berniat. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala saja aku buat haji dan berihram dengannya kerana Allah ta'ala bermula daripada niat ihram itu kita disunatkan berkalbiya labbaikallohumma labbaik labbaikala syarikalalah labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak sunat kita do ulang sebut yang tu dan dia kata kita disunatkan supaya membaharu-baharukan akan talbiyah dengan sentiasa dalam ihram sentiasa duk sebut. itu maksud membaharu-baharukan tak memadai dengan sekali sebut sebaliknya sentiasa sebut labbaikallahumma labbaik labbaikala syarikalaka labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak sebut sebut sebut sebut, sebut selamanya eh, begitu Istimewa pula pada waktu bertemu dengan sekalian orang yang bertaulan-taulan Dan ketika berkumpul sekalian orang Lebih-lebih lagi kita dalam grup, dalam rombongan Yang nak pergi ke Mekah ni Satu aircraft tu, satu kapita kebang tu semua nak pergi buat haji Maka lebih-lebih lagi kita kena selalu duduk bertalbiak di atas kapita kebang Dan tiap-tiap kali mendaki jangkat dan menuruninya Dan waktu tiap-tiap kali menunggang dan juga turun daripadanya Ini kalau bagi orang yang yang berjalan kaki pergi ke Mekah Ada tuan-tuan Tuan-tuan ha, pergi ke Mekah Nak buat haji So ni Tengoklah orang Ha' geng berjalan kaki Yang pertama sekali Masa kita duduk di Mekah Mereka ni nanti tidur Di laman masjid gitu aja Geng ni mai Mekah jalan kaki Mereka mai ke Mekah tu jalan kaki Nak buat haji tu mai jalan kaki Dahsyat mereka ni buat haji eh, Mereka sampai di Mekah tu pula Tak ada hotel duduk Melainkan tempat tidur mereka ialah halaman tu. Di halaman Masjidil Haram itu. Kaabah kemudian komplek Masjidil Haram. Luang daripada pintu untuk masuk komplek masjidil Haram itu. Dia ada laman. Batu marmar putih tu. Di situlah tempat dia pat tidur bangun. Bek pakai galah dipagak gitu aja. Masya Allah. Ada orang susah begitu nak buat haji ni. Maka bagi geng yang pergi ke Mekah, orang kumpulan kong yang pergi ke Mekah jalan kaki ni, sepanjang jalan kaki tu kalau naik bukit ke turun, bukit ke lembah ke apa ke, sepanjang perjalanan itu, لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِي كَلَا كَلَا Begitu. Dia kata. Dan bermula mengucap talbiyah itu, biarlah meninggikan suara sekiranya kira tidak memparaukan suara. Oh jangan kaya sampai habis suara. Disunnahkan kita nyaringkan sedikit zalla. Sebab apa? Bunyi itu jadi semangat. Labbaikallahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika Dia bunyi itu macam nak pi buat haji. Suasana tu, bunyi tu rasa kita ni bersemangat nak pi buat haji. Ha ini, bab ni dia ada bincang lebih panjang satu bulan berapa, nanti kita di jumpa dan dibincang detail tentang talbiyah ini orang lelaki talbiyah macam mana orang perempuan talbiyah macam mana bolehkah orang perempuan sama-sama penderas suara macam orang lelaki-lelaki dan sebagainya itu akan dibahaskan kemudian begitu baik kerana bahawasanya tiada diserukan yang keluh dan yang zaib dia kata kita tak payah ria sampai parau suara pasal kita di ucap labaika allahumma labaik hamba mu mai ni untuk menyambut panggilanmu kita duk, duk tadiah tu kita duk bercakap dengan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ni hamba-Mu ni mai ni mai untuk menyahut panggilanmu Jadi kita tidak perlu dogah sampai parau suara. Jadi kita pasal apa? Pasal yang diseru itu bukanlah satu kuasa yang keluh ataupun yang pekik. Tuhan dengar, maka memadai lah suara tu sekadar dengar kita dan juga kumpulan ayat Nabi. Tak payah menjerit melolong sampai keluar obong. Begitu maka tiada mengapa mengangkat suara dengan talbiyah itu di dalam masjid yang tiga yakni Masjidil Haram dan Masjid Al-Khayf dan juga Masjid Tempat Miqat di tiga masjid ni dia kata boleh paderah jawah di Masjidil Haram misalnya boleh kita paderah jawah dia kata tidak jadi salah masa tu ni masa yang disuruh kita berkalbiyah ni dan ada pun sekalian masjid. Maka tiada mengapa padanya talbiah dengan tidak mengangkat suara. Hal lain daripada masjid hal tiga ni, kita talbiah pelan-pelan tak apa. Dan adalah Nabi SAW apabila melihat akan sesuatu yang ajib. Berkata aisha iya, Nabi SAW tak nanti dalam ikhara. Bahkan apabila Nabi tengok satu benda yang ajib. Syai'un ajib. Syekh ajib ni maksudnya benda-benda yang Ajib pelik. Something miracle. Orang oh Allah kata. Bila tengok satu-satu benda yang pelik. Nabi SAW dia akan kata. Labbaika hambamu menyahud panggilannya. Innal Aisyah Aisyah akhirah Sesungguhnya hidup ini sebenak-benaknya ialah hidup untuk akhirah. Nabi akan kata macam tu. Bila tengok benda yang pelik. Banyak contohan benda pelik. Hein? Buka kita punya website. Ada banyak kita buat laman kebesaran Islam. Tengok banyak benda pelik tu ada di sana. Banyak benda pelik tu ada di sana. Ha? Bila tengok benda-benda pelik macam ni. Ni yang letters ni apa dia kata apa bintang apa? Yang... Saya uh, eh, buka tengok bawah ni. Ha, nebula. Nebula tu. Bintang Nebula itu. Sudah disebut pun dalam dalam Quran, dalam surah ar rahman Sudah disebut tentang benda tu. Baru ni. Baru ni orang jumpa benda ni baru jumpa tengok, buka website kita tengok gambar yang dikatakan bintang yang kata nebula itu dan apa kaitannya dengan Quran, dia ada cerita di sana buka dan baca benda-benda rupa-rupanya tak, tak cepat, lambat sikit kita akan jumpa, lepas satu-satu, lepas satu-satu lepas satu-satu, apa yang Allah sebut dalam Quran, betul kalau yang Allah sebut dalam Quran kita tak jumpa lagi itu bukan kerana tak betul. Tapi kerana ilmu kita lambat dapat. Maka dengan kerana itu kita tak jumpa lagi. Tapi lambat laun kajian demi kajian demi kajian orang duk buat akhirnya kita akan jumpa. Oh sungguh wapaknya. Sungguh yang Allah sebut dalam Quran tu kemudiannya dibuktikan daripada kajian manusia. Begitu. Muslimin dan muslima yang berahmat Allah s.a.w. Kemudian dia kata masalah, adab masuk Mekah sampai Tawah. Ha, ini satu bab lain pula. Ini cerita kita nak masuk Mekah. Eh, tadi kita masih di peringkat naik kapal terbang masuk kawasan Miqat. Kemudian kita niat ihram. Kemudian kita disuruh supaya ber, banyak berkalbiah. Labaik labaik. Kemudian kita sampai di lapangan terbang Jeddah. Kita turun di Jeddah. Kemudian kita naik bah. Bah nak masuk ke dalam Mekah. Ha, ini nak mula cerita kita nak masuk Mekah. Bagaimana keadaan dia? Kata Imam Al-Ghazali, Fasal ketiga pada menyatakan adab masuk Mekah. Sehinggalah sampai kepada tawas, Ia ada enam perkara. Dia kata, daripada mula kita masuk ke dalam kawasan bandar Mekah tu, Sehinggalah kita tawas. Tawas Qudum bagi orang yang mula sampai ni. Dalam tempoh tu, tu, dia kata ada enam adab yang kita nak kena tengok. Yang pertamanya mandi di tempat yang bernama Zitua kerana masuk Mekah. Ha ini kita tak dan buatlah. Ha ini bagi orang yang mai jalan darat, depa ha, boleh pilih lah pi ke tempat yang kata Rifwa ini sampai di situ ni pemandi sunat, apa semua, mandi sunat untuk masuk Mekah. Hak tadi ni kita mandi sunat ihram. Yang ini, ini mandi sunat untuk masuk Mekah. Dia ada beberapa mandi sunat kalau nak ikut betul-betul. Tapi oleh kerana kita pi atas rombongan dan benda ni semua dah well arranged dah diatur kita tak boleh hati tunggu kita punya mau. Bila abang abang tunggu sakunak pemandi, mana? Pakai doa lambili ayam tulah. Kau nak dijengka kita tak boleh. Tapi bagi orang yang boleh buat macam menjadi maka dia buat itu lebih baik. Itu lebih baik. Maka bagi orang yang boleh buat yang pertama dia mandi di tempat yang bernama Ziwah kerana masuk mukhof, masuk mukhof disunatkan mandi. Maka segala mandi sunat pada haji itu sembilan tempat. Ha, itu dia nak begitu. Betul betul dia kata kalau orang nak pergi buat haji ni ada sembilan tempat disunatkan mandi. Yang pertama dia kata bagi ihram daripada miqat. Anu, ha, mandi sebelum kita berniat ihram di miqat. Sebelum ni ihram mandi sunat ihram dulu. Itu satu. Kemudian yang mandi kerana masuk Mekah. Ni ada di khabar ni. Kerana nak masuk ke dalam bandar Mekah tu sunat mandi dulu baru masuk. Pasir apa tu dia suruh menjemur semua? Pasal apa? Pasal dia nak suruh kita waktu nak buat ibadat ni biar yang terbaik. Mandi ni basihlah, biar kita basihlah. Disebab kalau dalam bukan dalam bak mandi, bak gosok gigi pun tiap-tiap kali semayang Nabi suruh gosok gigi. Pasal apa? Pasal kebersihan itu Islam bagi keutamaan. Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisuah aindakullisalah. Nabi kata, kalaulah tidak kerana benda ni boleh menjadi berat kepada umat aku. Aku akan wajibkan mereka tiap-tiap kali nak semayang, kena gosok gigi. Nampak? Islam menekankan tentang kebersihan ni sampai macam tu. Kalau sekatnya benda ni tak jadi berat, tak jadi susah kepada orang Islam, Nabi kata, aku akan wajibkan mereka tiap-tiap kali nak semayang, mau gosok gigi. Tuan-tuan, kita bila gosok gigi, kemudian beruduk, kemudian main semayang, kita rasa Fresh. Fresh. Kita mengada Allah tu dalam keadaan kita rasa selesai, Begitu. Berbanding dengan kita tak gosok. Kita main semayang. Tengah-tengah duk baca sekejap lagi lagu-lagu apa. Kada pulau, main ke mana. Tak syok. Ibadat kita tak syok. Tengah-tengah duk semayang pula. Lagu duk buang benda pula. Beter. Tak syok. Dan setidak-tidaknya benda-benda ni mengganggu khosok dalam semayang. Mengganggu sebelum nak sembahyang tu berasa apa kat mulut aku dalam mulut ni semua lecek. Jadi Islam mau apa? Islam mau bila kita doa atas sejadah menghadap kiblat nak sembahyang tu dia mau kita direct dengan Tuhan, mau cantik tidak ada sebarang gangguan. Sebarang benda yang memungkinkan jadi gangguan, potong ba, potong ba. Maka demikianlah ceritanya dalam bab haji. Dalam bab haji tiap-tiap satu benda kita nak buat nak mula niat ihram disunatkan mandi dulu nak masuk dalam kota Mekah disunatkan mandi dulu dia mau kita ni sentiasa fresh dalam soal buat ibadat ni sentiasa segar dalam soal nak ibadat ni kemudian dia kata bagi tawaf kudung dah masuk dah Mekah dan sebagainya check in hotel kemudian mandi pula sekali lagi mandi untuk apa? mandi sunat sebelum tawaf kudung mandi lagi sekali dan kemudian yang keempatnya Mandi bagi wukuf di Arafah. Ada duduk di Mekah apa semua. Tunggu nak main hari wukuf. Sembilan hari bulan. Lapan hari bulan malam. Kita bertolak dengan baik pergi ke Arafah. Bertolak dengan baik pergi ke Arafah. Sembilan hari bulan esok ni. Waktu Zohar. Baru masuk waktu wukuf. Sebelum Zohar tu sunat mandi sekali. Untuk wukuf di Arafah. Begitu. Dia kata kemudian yang kelima yang Mandi sebelum wukuf di Muzdalifah wukuf dia sebut di sini maksudnya ialah bermalam di muzdalifah selepas tengah malam selepas tengah malam hari 9 malam 10 kita akan berada di bumi muzdalifah walaupun sebentar selepas tengah malam mesti berada sebentar di situ dan itu termasuk di antara wajib haji nak bermalam di muzdalifah tu sunat mandiulu sekali ha ah, ini susahlah kita nak buat susahlah ha, tapi itu kalau boleh buat itu lebih baik tapi nak buat juga Pasal apa susah? Pasal kita semua di oleh muasasah. Namanya pun muasasah maka dia bagi susah. Saya dengar cerita kata mula pada tahun depan umrah pun muasasah kontrol juga. Dengar cerita yang begitu. Mula daripada tahun depan orang pihak umrah pun muasasah atok juga. Dia jadi macam musim haji juga. Kita tak boleh bebas lah kita kena karantin kena duduk di Mekah tu tak boleh keluar pergi mana lah umrah pun dia nanti buat begitu juga pasal apa? pasal ramai geng yang duduk pergi lepas tu duduk menyerah tangan balik iri dengan kanan tu dia lah perketatkan, dia perketatkan, dia perketatkan. susah juga bila ramai yang nak pergi duduk-duduk tak pun nak balik ni memang susah macam kita di sini lah apabila Indonesia, Bangladesh, Burma New Afrika, apa Afrika semua main, main pekat duduk mari kita syok pekat tangan balik, kacau je lah tak juga. Bukan kita tanggung bagi duduk. Tapi dia jadi kacau juga. buat. apa? Dia main dalam masyarakat kita. Dia tak faham. Budaya masyarakat kita macam mana. Dia main dia nak buat lagu dia. Kita lagu kita. Dia nak jadi pasal. Kalau kita pun berasa kurang selesa. Dengan hak duk main macam-macam ni. Demikianlah Saudi. Kurang selesa. Dengan kita hak duk menyorok dia. Dia nak buat lagu tu je. Jadi atas alasan itu. Kata kenonya. Mu'asyasah nak kontrol juga umrah lepas ni. Bila dia kontrol, lagi susah. Kita nanti kena quarantine saja. Kena kurung di tempat tak lebih mana-mana. Gitu. Baik. Kemudian dia kata, tiga mandi lagi, iaitu ketika melontar jamar yang tiganya. Iaitu tidak mandi bagi melontar jamratul akabah. Ada kata, disunatkan mandi pada tiga-tiga hari. Hari sebelah, hari dua belah dan hari tiga belah. Hari sebelah, kita akan melontar di jamratul ular, jamratul ustah, jamratul akabah. Sebelum pi melontar tu mandi dulu sekali segala. Lepas tu baru turun pi melontar mula lepas daripada waktu Zuhur. Jadi sebelum kita turun pi melontar lepas Zuhur tu sebelum tu sunat mandi dulu sekali. Lepas mandi baru turun pi. Tujuh biji di Jamratul Ula, tujuh biji di Wusta, tujuh biji di al Aqabah. Kemudian balik di Mina. Esok pula hari dua 12. Sebelum pi mandi dulu sekali. Mandi tu mandi apa? Mandi sunat untuk melontar jamrah. Mandi dulu sekali sebelum turun melontar pula di Jamratul Ula 7, Jamratul Wusta 7, Jamratul Aqabah 7. Baru tu balik di kemah. Esok hari 13, mandi juga dulu sebelum pergi. Kemudian turun pi Jamratul Ula 7, Wusta 7, Aqabah 7. Begitu. Dia kata dan tidak disunatkan mandi bagi melontar Jamratul Aqabah pada pagi 10 tu. Dia tu tak sunat mandi. Dia sunat pada hak 3 hari ini saja. Begitu. Kemudian disunatkan mandi sebelum kita buat tawaf wida. Ha? Ataupun tawaf perpisahan. Tawaf kerana kita nak meninggalkan Mekah. Kita disunatkan buat tawaf bidang. Apabila kita nak keluar daripada bumi Mekah dengan dengan ingat dalam hati nak keluar lebih daripada tiga hari. Walau orang Mekah sekalipun. Walau orang Mekah sekalipun, dia ingat dia nak keluar nak pergi Amerika misalnya. Dia nak pergi seminggu. Sunat dia buat tawaf bidang. Sebagai tanda respect kepada Kaabah sebelum dia meninggalkan Kaabah. Sebagai tanda hormat dia kepada Ka'bah. Pawah dulu tujuh pusingan. Dan pawah itu dinamakan tawah wilak. Kemudian keluar dia. Begitu. Baik. Jadi ada sembilan kali mandi. Di dalam proses orang yang nak buat kerja haji. Kalau sekiranya berkesempatan buat. Kalau sekiranya nak jadi susah, tak payah buat. Karena benda ni sunat saja. Baik, masalah dia kata. Doa masuk Makkah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya. Yang kedua daripada adat masuk Mekah itu iaitu berkata seseorang waktu masuk pada awal awal haram dan juga ia di luar daripada Mekah iaitu ayat doa dia dia kata Allahumma hadza haramuk wa amnuk Faharim harim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari ala nar wa aminni min 'adzabika yawma tab'athu ibadak waj'alni min awliyak wa ahli ta'atik itu doa ketika kita masuk kota Mekah. Dia ada banyaklah doa lain. Kalau tuan-tuan pegang buku panduan haji yang dikeluarkan oleh Tabung Haji dia bagi doa lain. Dia di doa lain. dia ada beberapa doa yang dibaca yang sabit bacaan ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan banyak bacaan doa. Jadi apabila bah yang kita naik daripada Jeddah nak masuk dalam kota Mekah ni, bila dok mai tuduk nampak dah rumah-rumah. Dok nampak dah rumah-rumah bermulanya kawasan lembah Mekah ni. Mekah ni dia lembah. Dia turun lembah macam tu. Kalau kita main daripada jalan raya, tak nampak ka'bah ni. Kerana ka'bah ni dia duduk di tempat yang betul-betul lembah. Dia duduk lepas ke bawah. Tak nampak. Jadi apabila kita mula masuk kota Mekah, duduk nampak rumah-rumah ni. Baca ayah ni. Allahumma haza haramuk wa amnuk. Ya Allah, ini adalah tanah haram kamu. Dan tanah yang menjanjikan keamanan, kepunyaan kamu. Begitu. فَحَرِمْ لَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَعْرِي عَلَى النَّارِ Ya Allah, haramkanlah daging aku, darah aku, segala bulu rommah aku dan sebagainya daripada kena api neraka. Minta ni. Ni nak masuk patah-mata kota kelahiran Nabi SAW kota yang diantara kota yang diharamkan oleh Allah ke atas dajjal, pijak dia. Oh istimewa tu entah. Istimewa. Kita nanti baca tajuk ni di Masjid Simpang 4 Matangbuluh cerita tentang almasihud dajjal cerita ten tentang almasih dajjal apa dajjal kata dia kata Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan aku di muka bumi ini dan aku akan pastikan aku buat pelingkup semua benda yang ada di muka bumi ini dalam masa beberapa malam sahaja tidak akan ada bumi yang kaki aku tidak pijak dajjal benar dia mai tuan-tuan ni sampai tepi masjid kampung tu baru nampak dia ni mai ini kata dajjal ni tidak ada, dia kata dalam beberapa malam saja tidak akan ada bumi di atas bumi Tuhan ini yang aku tidak pijak. Dia kata, melainkan Makkah dan Madinah, dia sebut. Melainkan Makkah dan Madinah yang aku teringin nak pergi, dia kata. Tapi tiap-tiap kali aku sampai, Allah sediakan malaikat untuk menjaga setiap pintu masuk Makkah dan Madinah. Mereka akan pukul aku di sana, dia kata. Suci dan mulianya dan kehormatnya bumi Mekah dan bumi Madinah ini sampai macam tu. Allah subhanahu wa ta'ala jaga haris. Dajjal hak-jahat ni Allah bagi dekat dia pinjam kuasa. Kalau sekiranya orang tu latak minta ke dia, dia akan bagi makanan. Kalau orang tu duduk rasa nak-nak hujan minta ke dia, dia akan turunkan hujan. Hakikatnya bukan dia bagi makan, bukan dia turunkan hujan. Hakikatnya Allah yang bagi. Tetapi dia minta ke dia, jadi. Allah pinjamkan dekat dia kuasa yang macam tu dengan tujuan nak menguji manusia. Siapa di kalangan manusia ni yang mudah yang lekas percaya dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah jua. Maka bumi Mekah yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala jaga. Dajjal tidak boleh pijak walau sebelah kaki pun. Tiba-tiba kita ditakdirkan Allah sampai di bumi Mekah ini. Maka sudah barang pasti kita kena tunjuk respek kita, hormat kita kepada bumi yang sememangnya bumi terhormat ini. Maka sempena dengan nak masuk dia. Minta faharrim lahmi wadami wa syari minan nar. Minta ya Allah haramkanlah daging aku, darah aku, segala bulu gama, badan aku, segala diri aku ni. Daripada kena api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Minta begitu. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT. Masalah dia kata, dari mana masuk Meccah yang lebih baik? Nak masuk Meccah tu pun nak ambil jalan mana? Awak kalau masuk zilap jalan tak boleh bolehkah? Boleh, bukan tak boleh. Boleh. Kita nak pergi pekang, kekajam, kita boleh pergi banyak jalan. Kita nak pergi Batawas, kita boleh pergi banyak jalan. Kita nak pergi Kulim, kita boleh pergi banyak jalan. Tak mesti kita pakai satu jalan. Tapi pasal apa? Dia ada pula satu tajuk di sini, masuk Mekah itu jalan mana yang lebih baik. Pasal apa? Pasal dia nak habak dekat kita, jalan yang paling baik itu ialah jalan yang Nabi ambil. Semasa Nabi nak pergi buat haji di Mekah. Maksudnya apa? Maksudnya dia nak habak dekat kita, soal ibadah, soal semayang, soal posa, soal zakat, soal haji dan sebagainya, kalau kita boleh buat exactly, Sebizik macam Nabi buat. Itu yang terbaik. Kalau kita pergi duk adjust, tindak, modify, buat kot tu kot ni dan sebagainya, dia kata itu tidak baik. Dia kata kerana mengikut Nabi itu tetap lebih baik. Misalnya dalam bak talbiah. Misalnya dalam bak talbiah macam mana Nabi kata? Macam tu kita kata. Kalau kita pergi modify duk tambah. Nak tambah lagi, buhak ni lagi, buhak ni lagi dan sebagainya, itu tidak baik. Walaupun lebih panjang daripada kalbiah Nabi, tetapi yang panjang itu tidak baik. Yang pendek itu lebih baik. Pasal apa pendek baik? Pasal yang pendek itu macam Nabi buat. Islam, dia kira macam tu. Dia kira kalau ikut Nabi betul-betul, itu yang terbaik. Maka dalam soal nak masuk Mekang pun, kalau kita boleh masuk ikut sebit lagu macam mana Nabi buat, itu yang terbaik. Dia kira kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adab yang ketiga bagi masuk Mekah itu bahawa masuk seseorang daripada Al atbah dan iaitu daripada taniyatul padak maka iaitu jalan yang dekat dengan Ma'la yang paling baik ialah kita mai daripada jedah ni, kita ambil jalan Ma'la Ma'la ni kawasan kubuk di Mekah Sayyidatina Khadijah binti Huwaili isteri Nabi SAW dikebumikan di Ma'la kalau kita mai daripada jedah itu kita hantikan lalu apa? Kita hantikan lalu ada satu hotel, itu Hotel Hayat. H-Y-A-T-T ni, Hotel Hayat ni. Kita masuk ke depan Hotel Hayat, itu jalan itu dia menuju ke Maklah. Dan biasanya pun, baik yang kita kita di Jeddah nak omain, dia akan leluk tu. Memang Saudi dah memang saja dia buat jalan tu. Sebab apa? Nak ambil ikut sunnah Nabi SAW ni. Kita akan main, ikut jalan Maklah, masuk main. Itu jalan yang lebih afdal bagi kita masuk telah menyimpang Nabi SAW daripada jalan besar kepadanya Nabi Mai daripada Menrod daripada jalan besar, Nabi ambil jalan tu, Nabi ambil jalan ma'la itu untuk masuk pasal apa? Allah yang mengetahui mungkin kerana Nabi SAW dia teringat apa? dia teringat isteri dia khabijah dikebumikan di situ, maka dia nak ambil sempena tu lalu mungkin, mungkin kerana itu maka atas apa kemungkinan sekalipun kita mau ikut lagu macam Nabi SAW, itu yang terbaik dia, begitu Maka menurut perbuatan Nabi SAW itu lebih aula Dan apabila keluar, maka boleh keluar daripada Saniyatul Qadhi. Dan iaitu Astaniyatul Suhla. Dan yang pertama tadi ialah asaniyatul As ulia Dan keluar pula dia kata ikut jalan yang kedua. Jalan yang kedua ada satu lagi jalan. Keluar ikut apa nama misfalah. Apa nama ada, -ada kampung di sebelah hujung sana. Maka itu jalan yang lebih baik. Masalah. Doa pada waktu terpandangkan baik Allah. Ah, ini kita dah masuk, dah masuk, main dalam kota Mekah dan sebagainya. Dah sampai di Mekah, dah masuk hotel, dah check in semua. Kita nak turun, nak buat tawas ini. Maka kita duduk masuk dalam kompleks Masjidil Haram. Kita nak masuk dalam kompleks Masjidil Haram ini. Bila kita masuk, tu kita nanti nampak sebahagian daripada dinding Kaabah. Dia bukan kata masuk-masuk pintu, nampak Kaabah sebijik dah. Pace apa? Pace Kaabah duduk di tengah-tengah dan kita duduk lalu di bawah kawasan kompleks Masjidil Haram. Kita akan nampak bahagian bawah dia saja. Nampak batu hak petak-petak besar tu saja. Lagi duduk masuk lagi duduk nampak banyak, lagi duduk nampak banyak. Baru nampak kelambu yang lipat naik ke atas dan baru baru nampak baru sebiji Kaabah nampak di mata kita. Di doa ni dia kata baca bila bila kita mula-mula nampak sebahagian daripada duduk Kaabah tu. Nampak tu sunat baca doa kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adab yang keempat bagi masuk Meccah itu iaitu apabila sudah masuk dan telah nampak baik Allah kepadanya maka hendaklah mengucap seperti mana yang berikut ini la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma anta salam wa minka salam wa daruka daru salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma inna haza baituk azamtahu wa karamtahu wa syarraftah Allahumma fazirhu ta'zimah wazidhu tashrīfan wa takrīman wazidhu mahābatan wazid man hajja hu aw 'tamara hu birran wa karāmah allāhumma aftah lī abwāba raḥmatik wa adkhilnī jannatak wa āidhnī minash shayṭānir itu doa itu doa eh? yang doa sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka makna doa yang di atas itu begini tiada tuhan melainkan Allah dan Allah itu tuhan yang maha besar wahai tuhan engkaulah tuhan yang sudah Maka daripada mulah datang segala kesejahteraan dan negeri engkau adalah negeri kesejahteraan. Maha suci engkau wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wahai Tuanku, bahwasanya inilah rumah engkau. Yang telah Engkau besarkan Dia, yang telah Engkau muliakan Dia, yang telah Engkau lebihkan martabatnya, Wahai Tuhanku, maka tambahilah akan Dia akan kebesarannya, dan tambah olehmu akan Dia akan kemuliaan dan ketinggiannya, dan tambah olehmu akan Dia akan kehebatannya, dan tambah pula akan orang Haji atau orang Umrah akan Dia akan kebajikan dan kemuliaan, Wahai Tuhanku, buka kalah kiranya bagiku akan segala pintu rahmat Engkau, dan masukkanlah akan aku akan syurga Engkau, dan Lindungilah aku daripada syaitan kena reja. Itu. Minta Allah. Ka Ka'bah ni tuan-tuan ajai. Ka'bah Ka ni ajai. Itu sebab Nabi SAW dia biasa. Selepas selesai dia tawaf tujuh keliling di Ka'bah Ka ni dia dia pegang. Dia pegang dinding Ka'bah Ka tu. Dia pegang macam tu dia letak pipi dia bagi kena dinding Ka'bah. Ka Nabi letak. Nabi nak tunjuk sayang dia kepada Ka'bah Ka ni. Habis selesai, Nabi Tawah tujuh keliling ni, Nabi pi dia pegang tangan dia di situ. Dia buat saya kepada bangunan Kaabah itu. Macam mana keadaan dia dulu? Macam tu keadaan dia lah ni. Ha, hari tu kerajaan Saudi cuba nak mengelokkan lagi Kaabah ni. Cuba. Tiga tahun lepas. Tiga tahun lepas. Kerajaan Saudi cuba nak mengelokkan lagi Kaabah ni. Kaabah yang kita duk nampak batu blok besar-besar macam tu nampak tak apa, apa elok. Jadi kerajaan Saudi ni duk ingat niat dia elok, niat dia nak mengelokkan lagi Kaabah tu. Maka import mai ni apa nama tile segala apa, batu seramik daripada Luqnavi hak paling elok mai import mai. Kemudian depa bubuh plywood besar tutup kawasan daripada dok kerja ni, kemudian bubuh simen yang cukup istimewa punya nak tempel dinding Kaabah yang nampak batu besar tu nak tempel dengan marmar cantik ni tak lekat teman -teman. tak lekat tukar semen cari dalam dunia ni semen yang paling baik yang boleh memastikan lekat tu. dinding kaabah tu kasar jadi kalau bos semen kalau tempe, kira logiknya kalau tanya orang yang dok buat lantai ni dia kata ni sekelekat ni dengan dinding yang kasar tu kalau bos semen dia tangkap cukup kuat banyak. tapi tak lekat teman -teman. tak lekat bubur jatuh bubur jatuh bubur jatuh tak boleh lekat Lalu akhirnya ulama di Saudi paksa berbincang. Macam mana cerita ni? Akhirnya dia buat keputusan apa? Itu tanda. Allah tidak rada kita nak buat sejani. Allah tak izin kita pergi buat pergi elok dan sebagainya. Kerana hak sedia ada tu sudah elok di sisi Allah SWT. Bagus stop. bagus stop. Punggah balik segala plywood, hak tutup, semua ni punggah balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Istimewanya Ka'bah ini. Istimewanya Kaabah ni begitu sekali Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk Daripada zaman Nabi dulu Sampai zaman kita lah ni Allah tunjuk Kehebatan Dan peliknya Kaabah yang dijadikan sebagai rumah ibadat yang pertama di dalam dunia begitu. Masalah dia kata Dari mana orang yang baru datang itu masuk ke Masjidil Haram? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Adab yang kelima bagi masuk Mekah itu iaitu apabila hendak masuk ke dalam Masjidil Haram maka sayogialah masuk daripada pintu Bani Saibah iaitu sekarang bernama Babussalam. Cari Babussalam untuk masuk. Dulu dia panggil pintu Bani Saibah. Dah ni dia berubah nama dah. Nah pintu salam, Babussalam, pintu As-Salam. Depan sana pintu King Fahd dia panggil. Hak bicari, hak Salam ni pada tulis di sana. Masuk ikut pintu. Dan baca olehmu akan ini Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa fi sabiilillah, wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baca doa tu. Ha? Artinya aku masuk akan masjidil haram ini dengan berkat nama Allah. Bismillah dengan nama Allah aku masuk ke dalam ke dalam masjidil haram ini. Dan dengan dan dengan Allah. Dan daripada Allah. Dan kepada Allah. Dan pada jalan Allah. Dan atas agama Rasulullah s.a.w.t. Ya. Ni aku main ni bukan ada pasal. pun. Ni ya, aku mai ke Mekah ni bukan ada pasal. Tapi aku mai ni semata-mata kerana ini suruhan Allah dan ini jalan Rasulullah. Eh kalau nak kira tuan-tuan. Kan daripada kita belanja sampai 9000 nak pergi ke Mekah ni. Daripada kita belanja 9000 pergi ke Mekah baik kita pergi Venice daripada kita belanja 9000 pergi ke Mekah baik kita pergi pusing dunia ada tempat cantik yang merata tempat tapi pasal apa kita pekin belanja himpun duit sikit-sikit-sikit sampai sikit, sikit, cukup jumlah kita nak pergi ke Mekah negeri panas negeri yang tak ada hebat seperti mana hebat tempat-tempat yang kita sebut tadi negeri yang hanya menjanjikan ketidakselesaan pada orang yang pergi tak selesa tak? kita duduk di rumah kita master bedroom kita dengan bubur aircon dengan selesa lantai tile dengan hujung kaki, bubuh high five set. Yang kata rumah kita. Punya buat bagi elok, bagi cantik dan sebagainya. Tiba-tiba tinggai segala keselesaan rumah ni. pi Mekah nak buat haji. Tidur dalam bilik. Lapan orang, satu bilik. Kaki bertemu kaki. Tidur atas lantai. Kaki bertemu kaki. Yang pengarahkan apakah, pergi duduk dalam bilik tu, kaki berjumpa kaki. Dia duduk di hotel Mekah dan macam tu dah. Keluar daripada Mekah, pi di Arafah, duduk wah kain tarpan sahaja. Lantai pun kain tarpan, bumbung pun tarpan dengan percut sahaja. Dengan panasnya, dengan tak selesanya, dengan bilik ayak tak sempananya. Kemudian bertolak daripada Mekah, bertolak daripada Arafah nak pergi muzalipah dengan naik bayi tak ada ekornya. Kita di sini naik kereta nak pi pekan sahaja, on naik airconnya. Ustaz-Ustaz Indian tu tangan tu nak buka ikan. Tak boleh hangat jika ni. Tapi pi sana hangat banyak. Kita sanggup lalu i benda tu semua. Pasal apa? Dia kata, Bismillah. Kerana Allah. Dengan nama Allah, wabillah dan kerana Allah ni, kita pi untuk buat benda ni. Walaupun kita tahu, bukan kita tak tahu. Orang hebat dah kata pi ni, jangan harap keselesaan. Tapi pi ni harap kerebaan. Kita tahu dah, kata kita akan jumpa ketidakselesaan di sana, kita pi juga. Pasal apa? Kerana Allah dan kerana ini jalan Rasulullah. Begitu. Baik, maka apabila hampir kita kepada Baitullahil Haram, maka ucaplah doa ini. Alhamdulillah, wasalamun ala ibadihi allazina astaka. Allahumma salli ala Muhammad agadika wa rasulik, wa ala Ibrahim akhalilik, wa ala jami'i anbiyaik wa rasulik. Maksudnya, mustahak puji bagi Allah Tuhan semusta'ala. Puji-pujian ini yang layak, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sejahtera selamat atas sekalian hamba-nya yang terpilih. Tuan-tuan, bagus kita jadikan diri kita ni orang yang salihin. Bagus. Sebab apa? Kalau kita ni usaha nak jadikan diri kita orang salih. Termasuk dalam kumpulan orang-orang yang salihin. Kalau kita dapat masuk dalam kumpulan orang yang salihin. Bukan kita saja. Semua manusia yang semayang doa no untuk kita. Nuh, no, masa tahiyat, ya, no, nawait tahiyatul mubarakat al salawat al taibatulillah. Assalamu alaikum ayuhal Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaина wa ala ibadi. Ah, sebut orang-orang yang saleh ini. Ibadilillahi salihin. Hamba-hamba Allah yang saleh semua orang yang semayang tu. Masa tahiyat tu duduk minta dekat Allah. Ya Allah bagikanlah selawat, salam. Bagi sesedah teraat. Kepada orang-orang yang salihin. Kalau kita tergolong dalam kumpulan yang salihin. Semua tahiyat yang orang baca tu doakan kita? Tak rugi kan kan? Kita jadi orang yang salih. Kita jadi golongan yang salihin. Tak rugi. Sikit pun tak rugi. Walaupun orang tu juga. Orang tu juga yang duduk baca tahiyyat tadi. Wa'ala ibadik. Duk minta dekat Allah supaya hamba-hamba yang salih ini dapat keberkatan di sisi Allah. Walaupun dia dalam masa tahiyat dia doa kat kita. Habis semayang. Dia maki kita. Tapi tak lagi dia semayang. Dia doa pulak kat kita. Pasal apa? Pasal kita tergolong dalam golongan salihin. Jadi sudah sewajarnya kita hari ni apa? Mau fikir setiap hari. Fikir macam mana nak upgrade kita ni. Supaya kita ni daripada orang biasa jadi orang yang salihin. Maka sudah barang pasti orang yang salihin adalah orang yang buat apa yang Allah yang Nabi suruh dan tak buat apa yang Allah yang Nabi larang. Itu orang salihin. Jadi apa yang kita nak kena buat ialah dalam hidup kita ni apa-apa mau kau check balik. Mau check balik. Yang apa duk buat ni okey tak okey dalam agama. Okey tak okey. Okey tak okey. Okey proses. Jalan terus. Kalau sekarang tak okey tarik handbrake bang. Sudah kita jangan duk buat. Maka bermakna kita mempunyai kesungguhan untuk jadikan diri kita orang yang salihin. Kita tak tahu sama ada kita ni jadi salihin ke tak di sisi Allah. Tapi Allah tahu. Tapi kita walaupun tak tahu itu bukan soal kita. Tak tahu, tak tahu. Yang penting kita usaha nak bagi jadi kita ni orang yang salihin. Dan kita harap Allah terima kita sebagai orang yang salihin. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silih. Maka dia berdoa tadi maksudnya Wahai Tuhan ku beri rahmat ke atas Nabi Muhammad Alaihi Wasallam hamba Engkau dan pesuruh engkau. Dan atas Nabi Ibrahim kekasih engkau dan atas sekalian Nabi-Nabi engkau dan juga pesuruh-pesuruh engkau habis doa tu dia kata kemudian angkatlah dua tangan tadah ke langit dan bacalah doa ini dah habis selesai tu angkat tangan baca pulak doa Allahumma inni as'aluka fi maqami azah fi awali manasiki wa anta taqabbala taubati ila akhir tak tak baca lah itu maksud dia jadi doa-doa ni tuan-tuan kalau boleh hapai itu yang paling baik kalau tak boleh hapai wak buku Buka, baca. Angkat tangan sambil baca sambil berdoa. Kalau tidak juga pun, angkat tangan. Rabbana Tang a'kina fid dunia hasanat. Wa fil akhirati hasanat. Wa kina azabana. Tak mana pun, oh berarti doa itu saja. Kerana Imam Malik. Rahimahullahu ta'ala Imam Maliki. Dia kata doa paling baik. Dan doa yang selalu dia amalkan ialah doa. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Ituanya. Kita tahu kata tempat ni sunat berdoa. ربنا آتنا في الدنيا حسنه. Ya, muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Masalah menuju Hajarul Aswad apabila telah masuk ke Masjidil Haram. Ah ini pula kita dah sampai dah di Masjidil Haram. Dah masuk dah dalam tu, dah nampak Kaabah dah dan la kita doa dah di halaman Kaabah. Macam yang saya tegaskan berkali-kali. Banyak orang bila pergi, dia sampai-sampai di depan Kaabah tu. Bila mata dia ni lawas tengok Kaabah sebijik tu, ayam mata kelah. Tentunya. Tak tahu-tahu pasal apa. Bukan sedih, bukan kata senang sangat, bukan apa. Tapi bila tengok tu dia main sebab. Dia main sebab. Ayam mata kelah. Kehebatan Kaabah itu begitu. Dan di penjuru Kaabah itu, di penjuru Kaabah dekat dengan pintu dia tu, ada satu tempat istimewa, iaitu Hajarul Aswad ataupun batu hitam. Yang batu itu kalau kita tengok dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan kata dia ra'ais Umar bin Al-Khattab yuqabbilul hajar wa yaqulu inni aqabbiluka wa a'lamu annaka hajar وَلَوْ لَأَنِّي رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَتَلَّمْ يُقَبِّلُكَ لَمْ, لَمْ أَقَبِّلْكَ dia kata hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmiri Ibn Abbas kata aku pernah sekali dia kata pergi ke Ka'bah nak kucuk Hajarul Aswad di depan aku ialah Sayyidina Umar Al-Khattab Sina Umar di depan Sina Umar bila sampai dekat Hajarul Aswad ni dia suar kepala dia masuk dia kucuk Hajarul Aswad itu kucuk Hajarul Aswad ini, tuan -tuan. Makroh, kita kucuk bagi bunyi Makroh Tidak bunyi kecak, kecak, kecak dalam tu, tu makroh Dia suruh kucuk tapi tak mau bunyi Sama ada kucuk batu tu dia tak mau bunyi Ataupun bagi orang yang istilah ha? Sama dia suruh tangan Dia nak kucuk tak boleh Pasal ramai cakap tu berubut dia suruh tangan dia masuk Tak, dia sentuh hadirah suat tu Kemudian sunat dia kucuk Bekai hadir hadir hati dia sentuh hadirah suat Itu juga tidak Tidak disuruh bagi bunyi Kalau bunyi makroh Ataupun pakai istilah daripada jauh saja. nak pergi rapat pun tak boleh orang terlalu ramai. Daripada jauh kita angkat tangan sebagai isyarat. Tuju betul dengan Hajarul Aswad tu. Angkat tangan itu anggap kata kita sudah sudah telah sentuh Hajarul Aswad. Tak menjenguk. Jangan bagi bunyi. Rani duk cak-cak, Iran mana boleh awak dia ni. Dia buat pelancis dekat dia buat jelah. Ingat. Kan? Ayah Bakir tadi jumpa, ke depan ni tadi jumpa. Ni cerita tentang cara kucuk ni. Dia bukan sembarang kucuk ni nah, buka sebarang kucuk. begitu. Jadi Ibnu Abbas kata aku sampai di penjuru Hajarul Aswad itu aku tengok dia kata raaitu Umar bin al-Khattab yuqabbilul Hajar. Aku tengok dengan mata aku Umar kucuk Hajarul Aswad. Selepas dia kucuk Hajar Aswad, Sayyid Umat kata apa? Dia kata inni aqabbiluka wa a'lamu annaka hajah. Ni yang kata Umar ni. Lepas dia kucuk tu dia kata sesungguhnya aku kucuk kamu dia kata kat Hajarul Aswad. Sesungguhnya aku kucuk kamu dan aku tahu kamu ni batu saja. Walaula anni ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka lam aqabbilka. Kalau sekiranya tidak kerana aku tengok Nabi kucuk kamu, aku tidak kucuk kamu. Umat tu oh, dia punya akidah dia lah tu macam tu. Aku tahan batu. Batu tak ada pasal nak hidup bagi penghormatan tak ada gunanya. Tapi aku kucub hang, aku tunjuk hormat aku dekat hang paja apa? Pasal aku tengok Nabi kucub hang. Kalau tak sabit Nabi kucub hang, memang aku tak akan kucub hang. Begitu maksud dia. Umar Al-Khattab bin Hajar Aswad yang begitu. Jadi dia kata kita bila dah sampai di depan Kaabah menuju ke Hajarul Aswad apabila telah masuk ke Masjidil Haram kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala yang keenam daripada adab masuk ke dalam Masjidil Haram itu ialah apabila sudah membaca doa pada masa hampir Baitullah tadi maka pergilah menghala kepada Hajarul Aswad. Masuk-masuk tu sebelum start tawaf tu pi ke Hajarul Aswad dulu. Dan sentuh ia serta sapu akan dia dengan tangan kanan kau dan engkau khutub akan dia kemudian engkau katakan doa ini Allahumma amanaani adaituha wa mithaqi wasaituhu ashhadu li bil, bil muwafah maksudnya wahai tuhan inilah amanatku yang telah aku bayarkan dia dan inilah janji aku yang telah aku sempurnakan dia naik saksi olehmu kiranya bagiku dengan penyempurnaanku itu dia masa kita kucuk tu, kita kata tu wahai Tuhan, inilah amanat aku yang aku bayar ni, hajat aku daripada sekian lama ni, nak boleh mai ke Kaabah ni, nak boleh kucuk Hajar al-Aswad ni, hajat aku lama lah anda percaya tak? orang Islam ni, hajat dia adalah hati dia salah satu hajat dia apa? nak sampai ke Mekah, kemudian nak tengok Kaabah ni daripada dia mula kenal tikam semayang masa budak-budak mak pak dia duk ajak dia semayang dulu dia cuma dipahamkan kata kita ni semayang mengadap Kaabah sampai umur 65, 75, sampai umur 80 duduk sembahyang menghadap Kaabah sedangkan mata tak pernah tengok Kaabah betul-betul lagi. Cuma duk tengok gambar, duk tengok dalam televisyen begitu aja. Kaabah betul duk ada depan sedikit tak pernah tengok lagi. Hajat dalam hati ni punya lama dah nak pergi ke Mekah, nak tengok Kaabah. Bila sampai gilehlah sampai dah tahun ni, lama sudah masuk kota nak pergi. Tiba-tiba tak leh pergi, kawan dia potong pula duit lagi Kenapa potong tuan-tuan tak boleh pi seribu potong. Kalau tak boleh pi, bagi tahu lewat daripada pada dua minggu, apa-apa. Huh? Masuk bulan Ramadhan. Ah, Ramadhan. Kalau sebelum Ramadhan, tak, tak, tak potong. Dah masuk Ramadhan, potong seribu tentu. Kemudian ada peringkat dia pula Dua minggu sebelum tu, kalau sekiranya kata tak lepik, kenapa lagi? Dua puluh lima daripada jumlah harga, harga tambah. Kalau dalam tempoh 48 jam Habak kata-tata eh, Potong 50% Daripada harga tambang Habis-habis punya potong tapi pergi terus kawan ni Nanti jadi lalu-lalu Dia nak dapat 9 ribu Simpan nak boleh LAP itu Umur 80% Baru dapat Abang Allah Allah ni potong 50% Muslimin lah Muslimah yang dirahmati Allah kira. Tak ada eh. Orang yang dah dapat gila saja Tengah OP ni tak ada Kalau dia tengah betul Dia ada pasal betul muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kira. jadi ini adalah amanat setiap orang nak pergi ke sana dan perjanjianku telah aku sempurnakan dia janji aku ni, satu hari aku nak pergi juga ke Mekah, nak tengok juga kaabah, nak tawaf juga kaabah. janji aku hari ni aku dah boleh tunai tu lah pasalnya orang terayak benda. benda yang sekian lama dia duduk rindu nak jumpa tata satu hari Allah izinkan dia duduk diri depan benda tu menangis tuan tengok jejak kasih dalam televisyen Daripada kecil ni Berpisah dengan mak dengan pak ni Pisah Pasal apa? Mak dengan ayah orang susah dulu Kemudian bila boleh anak Bagi ke orang belah Kemudian dah orang tu belah Hilang raik tak tahu pergi ke mana Dah dia pun dah umur lima puluh dah dok cari lagi pak dia dok cari lagi mak dia Tata baru dah Umur dah lima puluh dah Baru dengar cerita Baru dengar cerita kata Mak ada lagi ayah tak ada dah dan diacak satu perjumpaan nak jumpa dengan mak ni 50 tahun dah umuk tak pernah tengok muka mak 50 tahun umuk tak pernah tengok muka mak Satu hari ni nak jumpa mak orang bawa pi jumpa-jumpa tu lagu mana jadi eh, kalau buat tu jadi nanti tu hidung kembang tak kembang lagu air mata nak keluar tak keluar lagu malu-malu malu, tapi nak teriak juga dia jadi lagu tu Peluk ni, di mulut ni tak ada perkataan terbiak ni mulut ni tak ada perkataan Cuma ayak mata ayah duduk cerita ni. mata ayah duduk keluar tu ayak mata tu duduk cerita. Cerita sedih, cerita seronok. Cerita ayak mata ayah duduk cerita. Mulut ni tak boleh nak cakap apa dah. Peluk ni mahi boleh tak boleh lepas dah bila-bila dah, dah. Kalau begitu rindunya orang dengan mak yang dia tak pernah jumpa. Tentang boleh bayang tak rindu orang dengan Kaabah. Yang disebut dengan nama baik tu Allah ataupun rumah Allah ini. Bila sampai-sampai ayak mata turun. oh, dah. Begitu. ha? Maka naik saksi olehmu kiranya bagiku dengan penyempurnaanku ini. Minta ya Allah. Minta jadilah saksi pada hari ini. Aku jumpa juga akhirnya dengan baikullah il haram. Begitu. Maka jika tidak kuasa engkau hampir kepadanya kerana berimpit-rimpit. Maka berdirilah kamu. Berkentangan dengan dia. Dan baca olehmu akan doa itu. Kalau nak pergi rapat tak boleh. Tak boleh. Tentu. Susah. Cerita nak pergi boleh kucuk hajar asyad ni susah. Nabi SAW alaihi wasallam suruh kita kecup Hajar Al Aswad, dia suruh. Tapi Nabi pesan dalam suruhan itu, jangan tolak-tolak, jangan sakit menyakiti, dia antara sama-sama kamu. -sama tapi hari ni tuan-tuan, nak boleh kecup Hajar Al Aswad tak banyak sikit kena tiga orang je. Tentu boleh. Tak banyak sikit. Padahal kita baru nak suruh kepala dia dok rengoh no, dia belakang kita nak tarik. Jadi kita pula bukan nak buat dia, tapi bila rengoh gedak no, no, no. Ni kan, mana silat-silat kuntar duit pelajar dulu ni dia main. Masa tu dia main. Benda tu otomatik aja. Kan. Bila rasa dia renyak belakang kita, hat ni pergi. Hat ni pergi ke kena dia. Nabi tak moyang tu. Masa saya pergi haji dulu. Ada pula satu budak. Budak Indonesia. mai di bilik-bilik kita di hotel ni. Bapak sudah kucuk itu, Hajarul Aswad. Kita kata tak lagi. Bapa ingin kucuk itu hajar Rasul. Eh, tanya kita pula terangin lagi. Kita siapa yang tak terangin? Semua orang terangin nak kucuk. Bisa diatur. Macam mana nak atur macam mana? 50 rial. 50 rial. Lah. Bayar 50 rial, dia bawa sekali 10 atau 12 orang. Dia bawa dia jadi macam mutawis kita jalan di depan tu kita ikut menerai 12 orang belakang dia dan lagi bila dia himpik pergi dekat dengan Hajarul aswad tu dua hadurja pegang tali tepi Hajarul aswad tu bila nampak muka dia ni terus terjun turun halau orang dia bagi dia ni masuk makan persen juga dia nak nakal sungguh bobok ni bila dia main ni budak Indonesia pandai depan panik cari makan di sana bila dia main nampak muka dia tu ni boleh yang tu pegang tali di atas ni tengok ah syih ni main turun turun dia kibah dengan apa ni kibah orang yang tu ada tu semua suruh, suruh pergi ke tepi gerabak ni main masuk kucuk sorang-sorang dia jaga indah main tu cakap tinggang ni siapa main dekat habis geng dua belas ni dia naik belit pegang tali atas ni tak kira berapa hak lima puluh rial tu ini ni dah muslim nanti kita jumpa sana lagi bukan haduh juga kelembu ka'bah ni saya kira oh, lah ni pun, saya buka sikit Indonesia juga Indonesia juga kelambu ka'bah ni Bapak tunjukkan kita kita kata apa kiswah kiswah ka'bah ni kelembu ka'bah kita kan nak buat apa eh, ini bisa saja dia kata ini bisa saja masa kapan orang apa semua mau buh sikit buh sikit dalam kain ka'bah kita kata nak buat apa buh dalam kain ka'bah ini bisa saja itu muka dan nakil mudah mudah kiranya mudah kiraannya mudah Mudah apa? Tunjukkan itu dia sebab lagi terasa ni. Tapi duk percaya dengan benda-benda macam ni. Habis duk percaya dengan benda-benda karut ni. Kan boleh benda ni kurafat. Tak nak kena mengenal. Tak nak sabit daripada naf, Quran, hadis yang mengatakan benda ni ada sesuatu yang pelik, yang luar biasa, yang istimewa dan sebagainya. Habis duk selit masuk celah kain kapan cari pasal. Kan? Macam di Kelantan ni baru ni. Nampak UFO apa terjun dalam payah mana tu. Apa kat duk timba yang payah tu balik? Balik duk minum, duk basuh apa mata tempat kan sampai apa nama kajian negeri dan juga timbalan menteri sebab satu bog tak boleh kata kalau percaya kata hayat tu ada sesuatu yang luar biasa itu khurafat itu dosa namanya bagi tahu pula dalam dak begitu tu biduk timbal tengah malam ni dalam dak begitu kata khurafat tu biduk timbah oleh orang kita ni yang kata orang kita ni benar dibenda ni dia cukup mahu lah dia cukup mahu kan dengan kerana ada orang hak jenis percaya dan mau benda macam ni business dalam buka apa jalan. Lah. jalan besar tu aja kita dia bawa abang ni. 100 rial. Ni besar empat jari ni 100 rial dia je Mau tak mau? Kita kata tak mau, tak mau, tak mau. Dia pikat wali pejabat dia akan jumpa kawan semau tak lagi. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah ya, begitu. Baik, dia kata, maka jika tidak kuasa engkau hampir kepadanya kerana teruk berimpit-impit, maka berdirilah kamu bertentangan dengan Hajarul Aswad itu. Dan baca olehmu akan doa tadi. Kemudian jangan simpang ke mana-mana lagi. Lain daripada mengerjakan tawaf, maka ialah tawaf kudum namanya. Melainkan seorang itu, hendak sembahyang perdu. Maka sembahyanglah ia serta orang yang sembahyang, kemudian tawaf ia. Jadi kadang kita ni duduk tawaf. Kan? Tengok azan masuk waktu semayang. Kita berhenti semayang dulu merti semayang dulu tapi habis, habis semayang sambung pawah balik begitu kalau tidak ganggu dengan semayang perlu dan sebagainya carry on terus tawah terus tawah lah begitu cerita ah, selama berada di sana wallahualah lepas ni kita masuk pawah dan barang yang tak dengannya yang kata pawah ini, apakah benda-benda yang ada kaitan dengan pawah yang kita kena tahu hmm? wallahualah usah dari segi nak cari duit satu yang kedua, nak kena tahu sungguh-sungguh sebelum pergi. Nak kena tahu sungguh-sungguh. Tak boleh, hidup buat kelam kabut, cempera itu tak boleh. Sebab dia ibadat. Dan dia pula masuk dalam rukun Islam. Jadi biar kita pergi, kita balik, tak ada nak ralat apa adalah hati Tak ada nak ralat apa. Saya balik, saya rasa ralat, ya, aku orang itu kena, tak kena. Atau tentu, ya, tak kena, aku orang itu tak mau macam ni tak mau. Kita buat ibadat, kita mahu hati kita rasa lega. Begitu. Haa? Di kampung saya ada seorang guru mengajak Quran. Tetapi guru ini mengenalkan syarat kepada siapa yang ingin belajar dengan dia. Iaitu sehalai daun sirih dan sebiji pinang mesti diberikan kepadanya. Yang ini cehwan pula. Ha? Duduk main sebijik pinang, sehalai daun sirih, kemudian bawang ditumbuk-tumbuk apa. Yang ini cehwan. Ha? Soalannya apa pendapat Ustaz tentang adat ini? Yang kedua, adakah cara ni bertentangan dengan hukum agama, hukum Islam? Minta Ustaz jelaskan. Baik dia, al Putih kata, No such thing dengan benda ni. Tidak ada kena mengena dalam agama dengan cerita-cerita pinang -cerita dan sebagainya. Tak ada. Kadang-kadang orang media ada menuntut yang benda yang dia menuntut itu di luar daripada lengkungan ajaran agama. Jadi sebagai nak menyempurnakan apa yang dia tuntut ni, maka dia uqmainlah benda-benda macam ni. Kan, macam setengah orang dia berubat orang Lepas tu dia ada dengan putih ubat Kan? Itu yang dikatakan cara menuntut Masa dia nak belajar ilmu berubat orang dulu ni Tok Guru hak ajak dia tu pesan dah Hang, Kalau mengubat orang leguni-leguni-leguni Syarat dia pengkeras mesti ada suku Kan? Kalau dulu 3 anggit suku Kalau lah 50 anggit suku ha, Tang hak 3 anggit tu boleh naik 5 anggit Tapi tang suku mahu ada. Tuk Guru dulu saya pesan macam tu. Dia kata benda ni pun dia tengok keadaan ekonomi dan juga tengok keadaan karansi juga. Tuk Guru dia kata. Okay, kalau dulu 3 ringgit itu nilainya besar, maka pengkerasnya memadai 3 ringgit suku. Tapi dalam keadaan ekonomi lah ni teruk dan sebagainya, maka 3 ringgit suku sudah tidak cukup. Nasi kandar juga tidak lepas. Dia kata. Maka kita penat 50 ringgit suku tu ada juga. 50 ringgit suku. Kadang, kadang kita pun tak faham pasal apa yang duk main suku-suku tu kita tak faham oh rupa-rupanya itu cara dia menuntut dengan tuk dia dulu tapi yang bi biasa kita dengar ni keh-keh -ke melibatkan macam ni lah jenis berubat dan sebagainya ni tapi dalam keh -ke mengajar Quran pulak duk main dengan sirih dengan pinang dan sebagainya ini malam ni baru dengar so kalau dia tanya apa pendapat ustaz tentang benda ni saya tidak tahu lah. sebab benda ni apa yang saya boleh bagikan tidak ada ajaran yang seumpama ini dalam agama begitu Baik adakah cara ini bertentangan dengan hukum Islam. Jadi kalau sekiannya kata tak ada dalam agama, kalau kita nak bagi juga sirih dengan pinang dekat dia, dia boleh tak boleh? Tidak salah. Dengan syarat tidak ada yang i'tiqad yang pelek-pelek. Kalau saja nak bagi. Dia minta selai sirih dengan sebiji pinang, kita hantar sirih sebab tu, kita hantar pinang buang, buang 12 biji bagi dia. Ada kata saya tak mau banyak, tak apa, saya nak bagi banyak. Tidak salah. Itu pemberian tidak jadi salah. Tapi kalau ada ingat ni dengan kerana bagi ni sampai jadi lagu ni lagu ni ha, itu salah. Itu salah. Ya, ha? baik. So nasihat kita apa? nasihat kita tak sabar buat lah. benda macam ni. Mengajar Quran mengajar. Kalau orang bagi sabu hati, kerana kita mengajar, kan kita korban masa mengajar budak-budak tu, dan kita tidak letak harga untuk mengajar Quran. Tidak letak harga. Orang mengenangkan pengorbanan masa kita, susah payah kita dan sebagainya. Tolong untuk membetulkan anak-anak Depa, -anak depa dengan suka hatinya, dengan senang hatinya, main nak bagi sagu hati kat kita. Benda itu tidak salah. Bahkan Nabi SAW menerima hebat yang orang bagi ke dia. Bahkan Imam Malik, Rahimahullahu Ta'ala Imam Mazhab Maliki, menerima pemberian yang orang bagi ke dia. Dia tak minta, dia tak pernah letak harga. Dia dok mengajak di Masjid Madinah itu. Orang ini dok bagi macam-macam ke dia. Imam Malik jadi satu orang imam yang kaya-kaya. Kerana pemberian orang dekat dia yang dia tak menggap. Walaupun begitu, kekayaan itu tidak melekat di hatinya. Dapat, lepas tu dia bagi pula kat siapa-siapa yang dia rasa dia patut bagi. Maka itu tidak salah. Menerima itu tidak salah. Meletak harga dan menunjuk sesuatu yang tinggi itu salah itu nah wallahualam ada banyak lagi tuan-tuan ada adat yang pelek-pelek ni ada daripada telefon di rumah duk tinggal dalam mesej pesanan suara di rumah tu macam macam lah ada yang banyak yang duk tinggal mesej yang serupa tapi di tempat-tempat yang berbeza-beza yang last sekali baru ni dari semua petani ni masalah bila mayat buat turun daripada rumah ni Lepas tu, duk pergi panggil mai, segala anak-anak apa semua, mai duduk lintah bawah pandang. Kan? Banyak orang kata benar ni. Cukup banyak. Siapa heran mana mai ni amalan yang macam ni. Dan berlaku di banyak tempat. Yang last kali sebenarnya tanya orang. Kemarin, kita kemarin dulu macam tu. Soalan yang sama juga. Dia kata, Ustaz ni berlaku apa nama ni dekat dengan rumah saya. Dia kata, kematian bila awak turun mayat daripada rumah duduk atas pemusung tu. Dia kata, kemudian dia panggil mai ni. Segala anak pinak apa semua ni panggil mai seorang lalu bawah. Kandar daripada pi dah lalu ke orang tu. Lalu, pacar balik, lalu, pacar balik, lalu tu tiga kali. Pih balik seri sekali, pih balik seri tiga kali. kali Lepas habis anak pinak ni panggil pula pasal dia ni duduk mengajak Quran pula dia kata. Dia ni pula duduk mengajak Quran, panggil pula suku ada siapa budak-budak kan -budak, anak-anak murid yang duduk mengaji Quran. Dia panggil pula depan ni pun lalu juga tiga kali bawah kandar pun. Jadi soalan yang untuk tanya, adakah ini tertulis dalam perintah agama? Kah? Kalau tidak wajib sunat, ke apa ka? Apa yang saya boleh begitu ialah saya tidak pernah jumpa amalan yang seumpama ini bersabit daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah jumpa. Maka adalah lebih baik tidak usah buat. Takut, sekali dengan kala buat tu dia naik satu paham yang satu paham yang dia jadi khurafat. Tak mau. Baik punya kita nak perbetil mengaji kitab, apa semua nak perbetil sembahyang, puasa, zakat, haji nak perbetil elok-elok. Semua banyak benda dah kita nak perbetil tu. Mereka kampung kita ni buat benda tak betul kita tak mau. Nah, jadi cuba cuba buanglah benda-benda yang tak ada sumber daripada ajaran agama yang boleh membawa kepada faham khurafat, bidah sesat dan sebagainya buang daripada hidup kita. Itu yang lebih baik bagi orang Islam yang nak mempertingkatkan diri menjadi orang-orang yang solehin. Begitu. Baik, kemudian. Di antara anak-anak jemaah dalam masjid yang hadir pada hari jemaah. Ada di antara mereka yang masih angkat tangan. Mengucapkan amin. Tak kala khatib membaca doa pada khatibah yang kedua. Maka soalan ini. Haji okay, Tabah yang lepas ni gelabah. Baik dia nak tanya tentang masalah orang angkat tangan dalam khutbah kedua yang Ini saya banyak kali sebut dah di banyak tempat pun dah. Malah nak ulang banyak-banyak kalilah. Tidak ada satu hadis yang sahih yang menunjukkan bahawa kita disunatkan ketika khutbah kedua khatib baca doa itu disunatkan kita angkat tangan untuk untuk doa itu. Tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan kita disuruh buat macam tu bahkan ada satu hadis pula nabi SAW pernah melarang pernah melarang khatib ketika khutbah yang kedua tu dia angkat tangan baca doa dia angkat tangan tu nabi pernah melarang tapi itu larang pada khatib Pasir apa jawab pas imam tak angkat jadi khatib yang angkat maka nabi SAW melarang dia baik soalnya ialah doa pada khutbah yang kedua itu adalah rukun dalam khutbah Mau tak mau, dia kena baca. Ada pihak yang dia kata sunat. Sebab apa dia kata sunat? Sebab dia kata doa, disunatkan ke tangan. Dia pegang yang tu. Doa, disunatkan ke tangan. Jadi doa bila pun, dia kata sunat ke tangan. Dia pegang yang tu. Walaupun tidak ada hadis yang terang, yang suruh, tapi dia pakai pegang yang tu. Dia kira doa, sunat ke tangan. Dia kira lagi tu. Pendapat ulama' ini pendapat ulama' sahaja. Di, dibahas oleh ulama' lain pula. Dia kata hadis kalau dah angkat tangan sebut amin. Amin ini tidaklah akan itu dikira sebagai berkata-kata dalam khutbah. Sedangkan hadis yang melarang kita daripada berkata-kata itu jelas. Idza qul kalisahibika antif. Habis kamu kata dekat kau kamu diam. Wan imamu yaxtub sedangkan imam sedang berkhutbah, faqadla ghaus maka sia jemaah kamu itu. Jadi bila dah angkat tangan dia aminlah sekali. Eh, nak angkat saja, angkat dia nak amin sekali. Jadi amin itu tidak akan itu dikira sebagai berkata-kata dalam kotubah. Yang boleh mengakibatkan lara jemaat kita. Ini pula pihak yang berhujah balik. Ini cerita dia lah. Cerita dia bila benda itu tidak disuruh, tak sebuah. Senang. Senang. Kita hidup Torah, hidup Rekah, buat dan sebagainya. Kalau sekiranya benda itu tak mesti macam mana? Kita cuma sangka. Doa semua sunat yang di tengah. Itu sangka. Tidak ada nas. Itu sangka. Kita buat berdasarkan sangka, tiba-tiba katalah benda tu tak mau, Di sisi upamanya tak boleh. Kita pergi duk buat, macam mana pula jadi dengan jemaah kita? Kita terlepas dari segi wajib jemaah. Tetapi, dia mahil pula satu lagi apa? Lara bagi kita. Jadi, benda macam ni susah. Sebab apa? Sebab dia ada dua pendapat dalam masyarakat kita ni. Pendapat yang kata sunat angkat, dia tetap akan kata sunat angkat. Tidak, so, siapa-siapa duk siapa, jawab siapa, macam Ah Jadi, tak ada guna. Kita duduk buka kajuk ni banyak-banyak kali, duduk bahas banyak-banyak kali pun tak ada guna. Lah ni siapa yang dengar, dia pilih jalan mana dia nak buat. Kalau sekiranya dia faham kata benda ni tidak ada sahabat daripada nas hadis yang suruh buat, maka dia tak mau buat. Mudah-mudahan apa yang dia faham itu betul bagi dia dan beroleh pahala. Dan bagi pihak yang kata, aku tak peduli walaupun tidak ada nas hadis dan sebagainya suruh, tapi aku kira doa, sunat angkatkan. Aku nak angkat juga. Mudah-mudahan itu tidak menjadi salah bagi dia. Mudah-mudahan. Tapi kalau nak salah juga, dia memilih sesuatu yang silap. Orang tak suruh, dia pergi buat. Begitu. Dan ada juga soal jawablah radio, orang telefon tanya benda ni. Ustaz yang jawab tu, dia kata, dah tolong angkat tangan lah, jawab dulu nak marah lebih tu pula. Jadi kau kawahat tanya ni pun terkejut, kawahat tu dengar radio pun terkejut. Jadi mereka aku angkat, itulah masalah kita dalam masyarakat ni. Kadang-kadang satu benda timbu, dua tiga pendapat nanti mai. Jadi bila dua tiga pendapat ni, masing-masing masing masinglah Dia ni kata aku selesa dengan penjelasan kau ni. Kau ni kata aku selesa dengan penjelasan kau ni. Masing-masing bakal duduk teraih buat teman lagu keselesaan dia. Maka kita serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa kesudahannya? dia. Begitu. Tak. Wallahu'ala. Yang baik itu daripada Allah. Yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tak subhanahu wa ta'ala dan surat Allah. Subhanallah. wa ta'ala. Ashabu an la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-ashabu innal insani en la vecina en la <laughs> vecina